a nagy Albert nézett vele farkas szemet. A híres örekkori kép. A hatalmas íróasztal rendetlen papír tömege és a reménytelenül lógó ruhadarabok fölött a fehér haj glória kéntövezi a tépelődő vagy csalódott vonásokkal barázdált arcot. A technika remeke, hogy ennyi idő után ilyen pompás másolatokat készítettek az eredetiről.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 Balond vagy Jill. A ford felhatni kezdett, becsukta az ajtót, sietett vissza a vezérlőterembe.